Ondoren, berria egunkarian Gloria Totorikaguena andereari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue. Lehenatala Gloria Totorikaguena, Reno Nevada Unibertsitateko irakaslea da, Euskal Diasporan aditua. Sarrera itzaldia egingo du Gloria Totorikaguena boizetarrak, Euskal gizatalden irugarren mundu biltzarrean, eta ikusi dutenez, Gazteak euskal etxeetara nola erakarri aztertuko dute berariaz. Reno Nevada Unibertsitateko Center for Basque Studieseko irakasle da Gloria Totorikaguena eta Euskal Diasporari buruzko gaietan aditua. Australia, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil, Amerikako Estatu Batuak munduan diren euskal komunitate gehienak bizitatu ditu ikerketa eginez eta horrek Mundu batzarraren atariko itzaldia egiteko autoritatea eman dio. Orain lau urte, bigarren mundu Biltzarraren sarrerakoan William Douglasek egin zuen galderari erantzunez hasiko da totorikagueena. Noragoaz, galdera eginez ekinzionark, eta aurreragoaz, erantzunez hasiko du hitzaldia honek. Diapora, zertan ari da aurrera egiten, Diapora zer den hobeto ulertzen dugu orain lehen baino. Naoz gainiko nortasuna zer den ere ikasten ari gara. Teknologia berriek eskura jartzen diziguten tresnez ere baliatzen gara, komunikazio saarea antolatzeko, Euskal Herria eta Euskal herritik kanpoko euskaldunak harremanetan jartzeko eta horretaz gain, Diaporako komunitateak elkarrekin lotzeko. Horregatik diot aurreragoa zela. Identitatea zer den ere zehazten ari gara. Orain arte oso definizio tradizionala terzaile erabili izan da, ran niista esango nuke, eta orain aldiz integratzaileagoa. Eta aurreragoaz baina norantz. Biltzarrun honetan gazteria dugu helburu. Diasporako gazteek Euskal etxeetan orain baino gehiago partear dezaten estrategiak lantzen jardungo dugu. Gazteek ez dute euskal etxeetara jotzen, edota joaten badira ere, euskal etxeetakoek nahiko luketen baino gutxiago ondoriozonako hau galdetu beharko diogu geure buruari. Zergatik eztatoz! Eta galdera horri erantzuteko, lehennik eta behin eurei galdetu beharko diegu. Gazteia legia. Jakina euskaletxeak ez die interesgarririk eskaintzen. Bosta solala zaile pilota. Beharba da, gusttura jokatuko lukete zaskibaloian frontoian. Espazio etnikoak sortu behar ditugu. Leku egokiak euskaltasuna bizi dezaten, Ez Euskaldun izaterik isolaturik bizi izan da. Besterekin harremanetan eraikitzen da identitate etnikoa, Batak bestearekin harremanak izan da. Noiz usten diote gazteek Euskaletxera joateari. Argentinan, Uruguain, Txilen, Venezuelan, Australian, Estatu batuetan, amabusturtetik berrogei eta urte bitarteko jendea eskaz dute. Umetan bai joaten dira, baina gero... Haziala unibertsitatea dela, lana dela, seme alabak direla, utzi egiten diote joateari. Honenean, aurrakartu eta berriro itzuli egingo dira Euskal Etxera. Nire ikerketen arabera, amar urteko etenak galerarik ez baina Euskal Etxera urreratu gabe ogei urte eman dituena, nekez itzuliko da Euskal Etxera. Betiko galdua da. Itzultzen direnak lehen zazpi amar urteen barruan bueltatzen dira Euskal Etxera, Hortigora, bestelako bidea egiten dute eta ez dira inoiz itzultzen. Eta jakina, beren semea labakerez, bi belaunaldi galtzen ditugu bidean kolpetik. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Diazpora gora eta diaspora bera ari gara, bat bakarra balitz bezala. Baina badakigu oso heterogeneoa dela. Sidniko Euskaletxea Bankuberrekoa eta San Frantziskokoa esaterako ezberdinak dira zearo. Bai, baina gazteeidagokkieez dendeak ere antzera ari dira. Bo bertan gazte asko biltzen ditu euskaletxeak. Dantzari talde handia du, baina dantza egin nahi eztuuenak zer? Ez du beste aukerarik, nola egingo ditu lagun euskaldunak? Zein izango da gerora, euskaletxeen egitekoa. Tokian tokiko Euskaldunen arteko harremanak bultzatzea. Euskal Herriaren eta Diasporaren arteko harremanak erraztea. Hainbat Diasporaren arteko harremanak lantzea. Irlandarrekin edo Italiarrekin afariak egin eta hau eta hori. Batak bestearen gandik ikasi behar du eta galdetu. Zerka egiten zaituzte Italiar? Laugarren belaunaldikoak zarete, inork ez daki Italieraz. Ez zarete inoiz Italian izan. Zergatik eutxina idiozue Italiar izateari? Ikasi egin behar dugu, Euskaletxeek orain duten lanik garrantzizkoenetakoa zera da, zirkulua iztea, hau da, emigranteek harako bidaia egin zuten. Bada orain, honakoa egin behar dute, bidaia virtuala besterik espada ere. Norabide bakarreko arremanak etena dakar, eta orduan, kito. Euskaldun izatea diasporan, zer esan nahi du horrek? Zertan gauzatzen da? Hain batera tara erantzun lekiok horri. Erantzun bat baino gehiago dago. Zenbat eta informazio gehiago izan, zenbat eta lasailago bizi bakoitzak bere identitatea, orduan eta errazago erantzungo dio galderari. Neuri ere seinatzen dudan orduko galdetzen didate, nongoazara? Alegia identitatea zariza izkit galdezka. Erantzuten haste naiz, euskal herrikoa gara, zazpi herrialde eta hau eta hori, badugu beraz lurralde identitatea. Euskara dugu, hau da, hizkuntzi identitatea, Onelako eta horrelako ohiturak ditugu, kultur identitatea hortaz. Hainbat identitate dugu, urrena egiten diguten galdera da. eta non bizi zara. Eta zuk behar bada, gudinen, aidahon. Gudinen Euskal Herretik aparte zara, ahastu lurraldea. Hizkuntza, ahastu hizkuntz identitatea. Gudinen oiturak amerikarenak, hortaz, zerk egiten zaitu Euskaldun aidahon. Sentimenduak, familiarekiko loturak emigrantearen historia kolektiboak. Horren inguruan txirikordatzen da Euskaldun izateko modua aski homogeneoa haidajon. Baina hemen bertan ere badituzue komeriak Euskaldun izatea zer den astertzen azieskero, ze Euskaldun izatea era batera gauzatzen da Bilbon eta oso bestela Elizondon. Euskaldun izatea era ezberdinean zertzen da diasporan, baina baita Euskal Herrian bertan ere. Zertan eskatu behar diguzue diasporako hoi Homogeneo izan gaitezen ama lurrean bertan ere ezberdin berdin zareteta. Biltzar honetan nobedade handi bat ere badugu. Beste diaspora batzuetako adituak ere islariariko dira. Bai, Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkaritzarekin kongresua prestatzen ari ginela interesgarria iruditu zitzaigun beste diaspora batzuetako berri emaileak ekartzea. Askotan kanpotik dator argia. Hiru aditurik gonbit egitea erabaki genuen eta Rasmik Panozian armeniarra, Patrick O'Sullivan irlandarra eta Alejandro Espectoroski judua etorri dira. Nork bere diasporaren berri emango du? Zein harreman duten amalurreko gobernuarekin? Zein egitasmo dituzten? Nola lan egiten duten lobiak? Zenbat diru erabiltzen duten? Nola ari diren gazteriarekin aurrera ekin behar da Igerian? Ez ur gainean geldiegon, ez du horretarako astirik. Entzutezko ulermena amaitu da.